Bon vespre amics del crepuscle. Avui ens acostarem a una obra a unes obres capdals de la història de la música. Ens referim a les sis suites per violoncel Sol de Bach, de Joan Sebastià Bach. I és que demà dijous, a les set i mitja, i, en a, i a la sala d'actes de la Conselleria de Sanitat, Lluís Correa, Lluís Miguel Correa, interpretarà tres d'aquestes obres mestres, tres d'aquestes sis suites per violència al sol. Ho farà a benefici de l'Associació Balear contra el Parkinson, per tant, avui farem una xerrada amb Luis Correa. El vàrem aquesta xerrada la vàrem enregistrar tot just ahir just abans d'aquell en començàs un assaig d'aquesta obra. i amb, amb ell hem parlat de, del violoncel, de Bach, de satuits i una mica també de la seva trajectòria com a component que fou de l'Orquestra Simfònica. Vos oferim ara aquesta entrevista Crec que és sucosa, crec que valdrà, pagarà la pena escoltar-la. I després, a la segona part, escoltarem Bach, no podria ser d'altra manera. Amics, benvinguts al Crepúscle en 100 un programa que sempre produeix na Maria Moreno i que, tècnicament, des de fa un temps, controla na Maria Oliver. Vos parla Pere Estelric en nom de tot l'equip crepuscular.